Ego aldeko filmak ikartzearenak, gehiago da derexo aldetik eta eskubide aldetik eta baitira komplikatua baita. Komplikatu eta uh, nazional maian pasatzea da nazional maian filmauiek erostea ez da inerresa, beraz ego aldean bakarrik edo frantzia ego alderako bakarrik erosial izatea filmauiek. Be, komplikatu da, eta diru kontuak badira, naiz eta hola, nahi ahorri zan, naia ahorri zan beste egualdeko filmak pasatzearena, beh, ez da beti erresa, bai diru aldetik, eta bai eskubide. Loreaken adibidez loreak filmarekin pasatu zen, behori, eh, diru kantitate handiak alde egiten zutela, eta beraz zinezkoa izan zela, akordio batera iristea, eta eh, iparraldeko zinemak ere, behala, zer presio edo indar bat egitea horrekin eta hola, bertan bera utzi zen.